Argentinako lehengusua. Kaixo, eba, egun noan? Kafetxo erik nahi? Uf, beharreko neska. Ui, ui, ui, ui, ui... Azen begizuloak dituzun. Aste burua mugitu azta? Babai, lurrikara torri zaiguetxera. Argentinatik. Zer? Azizute zer ulertzen. Nik ere ez, baina asaltzen saiatuko naiz. Begira, joan den astean, eskutitz bat jaso nuen Argentinatik. Argentinatik? Nor duzu ba Argentinan? Lagunen bat, edo zenideren bat, edo... Ba familia omen daukat. Argentinan, eh? Bueno, orain etxean. Eta zehar eman duzu eba? Lengusu agara. Bene, bere aito natan irea, lengusuak ziren. Ba bai, lengusu urbilak. Eta nolako adazure lengusu hori? Nola du izena? Fernando, ba ez da oso altua. Argala, belzarana, begibizirizilak, hortzak txuritsuriak, ha eta bibote da. Neska, neska, ba, berdinberdinak izarete hor duan, eta zuile horia eta begi urdina izan da, ziur alzaudezure familiakoa dela. Ba, bai, amarekin hitz egin dut eta are naita ezagutzen omen du. ba, ez galdetu dizut, badakizu zenbat lotxagabe da bilen, ba, hor barna. Eta esadazu, jatorra da? Bai, oso jatorra, baina berritxua. Gainera, bai, zuango zenolako izkera politia eta berezia duten. Izketan asten denean, Lez Lutiarz, bakizu talde hori, ba, hoiekin gogoratu eta askotan parrez lertzen naiz. Beraz ez duzu berekin aspertzeko aukerarik. Eta non dago bera orain, zuretxean edo? Baina eska, nire itzala dirudi, egun osoa nirekin gora eta bera. Eta ongi berekin, ez? Bai, oso ongi, baina batzuetan lotxatu ere egiten naiz, eh? Adibidez, sekulako argazki zalea da, eta edo tokitan ateratzen ditu. Atzo bertan? Lorrinda batean hasi eta, zera hasi zala argazkiak ateratzen, aterata atera tatera, eta jakina dendaria harrituta. Ez du sekula ezertarako baimenik eskatzen. Ta noiz iritsi zenba? ba, hasi azkenean eta zer moduz dago bera? Ustora edo ezagutzen altzuen Euskal Herria. Ke ba, lehen aldia da beretzat. Dendena berria eta bitxia iruitzen zaio. Adibidez, gure jateko era. Bere ustez euskaldunak jaton bete zinak gara. Haiek baino gehiago eta maizago jaten dugula esaten du. Eta poteoa zer zer iruditzen zaio e? Potea Prima, zozuna berdadero alkoholika esaten dit. <risa> <risa> Askotan atera zaretea, la? Egunero, egunero, egunero, lanetik atera eta kanpuan bazkaltzen dugu. Jatetxetan, eta? Ez, lagunen baten etxean. Mundu guztiari jatorra iruditzen zaioen ez, egunero bazkaltzera gondidatzen dute. Eta bainera honek ez daki ezretz esaten ere, e? Eh? Ba, esan diazunagatik ez diru diosa lotxatia, ez? Aizu, zurelen guzua txikia beltzaran eta argala da, ezta? Bai, ze ba? Ate handagoen hori ez da izango da. Ba. Bai, hoi sebera da. Bakizu, Euskal Herrian gelditzeko asmoa dauka eta pixado delako alortzen lagundu inbardiot. Ez omen da erraza. Ba, zorte izan eska, kontatuko diazu. Agur? Aio!